Isilariko zehadek, uh, badikak urtebat etterdi abiatu giela, landuk hoi sigur du landela, mena se plazea ikusten dukalaik uh, herriko gazti ikorro algarekin oro egriz, oro txostakan eta nahe gean uh, se hoi atzaman gude hartin, nahe badik, eta uste iat atzaman dugun eta guai herdiagis egitu gude hartin, uh, kumitean eta herriko. Hoi, hoi ginean gude helbu ya minie bat, eta bala. Badik, ene, ustez bishuerte pedik. Gu, guk baduk uh, pediki mingarak eta gu, gu guntyan, uh, jurnahe, guk ez gintzian horatbues junaan gukenak eginean erri egina zizentez. Si Gazte gutuk, gautetan egin sigarri gazten guntzian, urdin egin ustez ez guntzian aski trebe aski zahar uh, pediki mingarzu maiten egorteko. Ez guntzian aski uh, fe, aski nula egin, mena ortakoz orta orta lan eginean erri egina si eta Leheni nabiatu dugu tuk sketchbibatek ilan eta hartu, hartu jentek hun hartu di eta horri nsegitu diago eta hoi <laughs> zangu e... pedikietan hoi ginean jenten erri genazti eko, hoi zangu zera. Gio <inaudible> shegurduk, <inaudible> sumaitetek eraitan ni estela askin mingar eta sieta sa, mena bon, lan duk eta hola gineago.